לחיית הארץ, ולעוף השמיים נתתיך לאכלה. וידעו כל יושבי מצרים, כי אני אדוני, יען היותם משענת קנה לבית ישראל. בתפסם בך וקף תרוץ, ובקעת להם כל כתף, ובשענם עליך תשבר, והעמדת להם כל מותניים. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא עלייך חרב, והכרתתי ממך אדם ובהמה. והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני אדוני. יען אמר, יאור לי, ואני עשיתי. לכן, הנני אליך ואל יאוריך, ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב שממה, ממגדול סבנה ועד גבול כוש.